Det är ett helt nytt avsnitt av podden, kamratpostens egen podcast. Och idag är vi lite extra många i studion. Mm. Jag ser Josefin. Jag är här. Sen ser jag två eh, obekanta ansikten. Mm. Två väldigt glada ansikten. Mm. Men berätta, vilka är ni? Eh, jag heter Lovisa. Och eh, jag heter Hanna. Jag går i femman. Och... och jag går i fyran. Ni ja. bor här i Stockholm? Ja. Ni ska vara med här idag? Ja, väldigt kul. Varför då då? Vi skickar in ett typ, mejl till kp podden Och frågar om vi fick vara med. Och då så... Så tillbaka och sa att vi kunde komma. Jag tyckte ert mejl var så himla roligt. Mm. Så kände vi måste ha han och visa i podden. Om ni lyssnar på det här avsnittet samma dag som det släpps. Jag vet att många gör det för att ni har längtat efter nästa avsnitt. Vi kommer ju bara ut en gång i månaden i den här podden. Så vet ni att det är första april. Årets roligaste dag. Vi kanske bara skämtar. Allt som sägs är på skoj. Inget mm. är på riktigt. Det känns som du har lurat en och annan person- Josefin. Jag har lurat en annan Genom jag, jag är en sån här jobbig person. Jag jobbar för känslan. tycker att det är jättekul. Med ja, första. Men jag tänker att du kanske typ mm. planerar det ett par veckor innan. Ja, jag har inte börjat i år. Men, ja. men när jag var i er, Hanna och Visas ålder, mm. då, då jag och mina kompisar, vi var fyra stycken, då tänkte vi så här: ett år. Nu ska vi lura så många vi bara kan i skolan. Alla i klassen, alla lärare. Alltså, vi bara körde på så då var det liksom. Ju fler desto bättre. så Vi planerade mm. inte så himla detaljerat utan det var inte liksom jättehög kvalitet på skämten. Men, men då så hade vi två no lärare och då så tänkte vi att vi skulle lura den ena läraren. Vi skulle leta upp den och så skulle vi säga att den andra eno läraren har panik och springer runt vid kemisalen och det har läckt ut någon livsfarlig kemikalie så att, att det håller på att börja brinna och explodera och hon liksom, vet helt inte vad hon ska göra. Så tänkte vi, jättebra, det kommer bli panik. Och så hittade vi, såg vi den här andra som vi skulle lura i matsalen genom fönstret. Så vi bara sprang in och låtsades så panik vi också. Och så drog vi hela den här raden. Han bara tittade på oss och, men hon sitter ju här. Så, så satt hon precis bredvid. Det föll Det föll väldigt platt. Bara, hon springer runt där och är helt hysterisk och... Ja oh, fast jag sitter ju här. Här <laughs> hade väl liksom inte sett. Så att ibland går det inte så bra, men vissa gånger går det bättre och det är kul. Judp, det är någon som står och försöker typ göra inbrott i studion. <laughs> Härligt tror du med dig Lukas? Ja äh, men bra, tack. Hur mår ni? Bra. Vi är mot toppen här. Det känns ja. mm. så underbart att ha gäster för en ja. gång skull. Ja, det är mm. Inte för att jag är trött på er, men det är, det är kul med, jag med många människor. Jag menar, men ärligt talat, du, får du får är lite vara trött. På oss. Lite trött. Du. Hade ni en egen podd förresten? Nej. Nej, alltså inte en egen podd, men vi har ju testat att liksom spela in. och mm. Det var ju ganska kul. Ja, Det har de liksom på våra mobiler, men ja. inte mer än så. Vad tycker ni om att podda? Jag tycker kul. det är kul. Ja. Varför? För att man... Så här, det är så mycket att prata om. Man kan ju bara så här, liksom prata, prata om vad som helst. Typ. Ja. Ni tycker inte det är något konstigt att höra sin egen röst inspelad? När man mm. lyssnar alltså, på det. Så? Jo, lite konstigt. Att man tänker så här: vad Pratar jag så där. Ja. Visst låter ja. det lite annorlunda? Har ni vant i er, Lukas och Josefin? Ja. Nej, ja. Okay. Nej, men jag hör ju, jag lyssnar jag spelar väldigt ofta in intervjuer också, som jag gör. Och sitter och, mm. och lyssnar på dem så på arbetstid sen i efterhand. Däremot är det inte sagt att jag tycker att det är en angenäm upplevelse alltså. ja, ja. men jag är ju van Helt N klart Jag hur lång tid det tar innan man tycker att det är helt okej okay Bara att höra Ja, jag har ju det har gått åt fel håll för mig Jag har slutat spela in intervjuer helt Det står inte ut så <laughs> så jag, Det går inte Podden tycker jag okej okay, för då, då mm. växlar det liksom Klipper mm. bort det värsta också Det är bara också. två personer som, som jag intervjuar någon Till exempel den senaste var när jag intervjuade drottningen alltså, Så att jag lyssnade på det mm dels att man lät sig smörig för man vill ju inte att hon ska bara ska gå iväg man vill ju inte ställa alla frågor så. så jag lät mm. väldigt inställsam och dels eh, så var det som att hon var ett proffs på att höras och jag mm. som en amatör som ja, stakade mig och, och sa typ bara liksom sådana där små ord så, drottningen säger inte så med. Ni har ju med lite frågor ah. som jag har vi, ja. du, vi kan börja med ja, Vi okay. så alltså Förberett papper här med färdiga frågor ja. som ni ska ställa till oss. Ja. Vad har vi väntat oss? Alltså, vi börjar med lite så här, som handlar lite när ni var små, typ. När ja. ni gick i mellanstadiet, typ. Och sen mm. har vi lite mer roliga frågor. Mm. Mm. Ja. Jag tar första frågan då. Ja. Vilken period tyckte ni var roligast i skolan? Lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet? Jag kan börja. Mm. Jag tycker att mellanstadiet var roligast. För att jag har många gånger tänkt att 11 var den roligaste åldern. Jag tyckte det var så... Och det kommer ihåg att jag tänkte. Jag och min dåvarande bestis Emily. Vi brukade säga att 11 ja, är verkligen det bästa. Kom ihåg att vi har sagt nej, det. Är, det sa vi liksom redan då. <kör> uh, nej, men vi hade väldigt kul och det var liksom inte så mycket på allvar. Sen i högstadiet så då har man blivit... liksom stor på ett annat sätt och det har mycket mer att leva upp till. Jag tyckte för oss i alla fall var mellanstad. Det kanske är annorlunda. Många kanske känner de här kraven även i mellanstadiet men för oss var det väldigt kravlöst. Mm. Inga betyg? Inga betyg heller och bara vi, vi bara hade väldigt kul liksom. mm, ja, Jag håller helt med Mellanstadiet var överlägset bäst och, och det var också den tiden som jag var minst rädd i skolan så När man gick i lågstadiet var man rädd för sexorna När man gick mm. i sjuan var man rädd för niorna och mm. Mellanstadiet så var man ja, man var bland de största på den skolan och eh, som sagt inga krav, man fick sporta hur mycket man ville på rasterna det, det var ju typ lite pinsamt jag göra sedan i högstadiet så då... Men Jag tyckte högstadiet var ganska kul också det, jag gillade, det var ju mycket som var läskigt, ni, skäggiga nior och, och sådana här saker. Starka nior. Ja, mycket starka. Arga nior. Men det fanns något härligt i att man själv också blev större. och liksom upp, Världen blev större för man kunde upptäcka nya grejer. Mm. Jag lärde känna nya kompisar som bodde i andra änden av den stan som jag kom från. Mm. Så jag kunde cykla dit och jag upptäckte så nya, jag fick nya intressen. Det blev inte bara sport utan Men det du musik. beskriver tror jag att många upplevde när de började gymnasiet. Det känns som du var tre år för kanske. Mm, jag håller med. Mm. Vad brukade ni göra på rasten i skolan? Vi brukade köra landorike, vet ni vad det är för ah, det. Eh, mm. man, man ritar upp eh, en stor ring liksom om det är sand eller grusplan. Alla har lika stora delar från början och sen ska man liksom få sitt land och bli så stort som möjligt. Och det lekte vi ganska högt. Jag kommer inte ihåg till vilken årskurs men ganska högt upp i ålder mm. tills det blev vi kom till det här läget där en del vill fortfarande leka och en del tycker det är lite pinsamt. Ja. Mm. Jag var ett år yngre så jag, var den som vill, jag ville leka mm. ganska länge. Liksom. Ja, det är intressant för den här gränsen, även om du kom till den senare, visst uh. känner du den? Så ja, här, nu, nu lekar jag inte längre. Ja, sluta mm. leka. Det är men jag, men jag minns det mer att det jobbet för mig var det här nu vill de andra inte leka. Uh. Det tycker jag mer. Uh. Ja. <laughs> ja, men vi gungade mycket på min skola. Mm. Dels fanns det sådana sån här stor, jättelik däck mm. du vet, och så uh. snurrar man på den hur mycket som helst. Och sen så släpper man den <skratt> Så blir man helt yr. Jag mm. gillar mående. Jag bollar över frågan. Vad gör ni på rasterna? Mm. Mm. Alltså jag försöker få mina kompisar att spela fotboll. Kul. Mm. Men bästa det vill de inte. Så det är lite tråkigt. För vi gör inte så mycket på våra raster. Men kan jag få komma och spela fotboll på lunchen med Ja det <skratt> kan ni med också. Ja. Kul. Vi, typ, vi brukar också gunga typ. Men jag vill äh, helst spela fotboll på rasterna. Om jag får välja. Ja, jag brukar köra en typ så lek som inte fotbollsking. Eller nu när det blir vår så brukar jag hoppa hopprep. Eller bara gå runt och prata med det kommer. ni ha mobilerna på rösterna? Nej. Nej. Är det skönt? Alltså, alltså, alltså, ja. ja. Eller är det men, tråkigt? Alltså, ibland är det tråkigt. Men alltså. Ibland så har man ingenting att göra. Men jag tycker det är ändå ganska bra. Ja. Jag har bara frågat apropå hopprep om, om den här finns kvar som vi körde. Nalle Pu hoppar in. Just just nu. Nej. Nallepu vänder sig om. Just just nu. Nej. Där skickas nej, vi tillbaka nej. till 80-talets stenhammare. Den hade försvunnit redan den, på 90-talet. fanns den inte på 90-talet. Nej, heller? jag har aldrig oh, hört den för. För det kom det svårare sen när man ska göra det så här Nallepu tar sig i backen, klacken, nacken. Då är det liksom, <laughs> i liksom hopp efter hopp, då är det svårt. Det, det låter jätteroligt. Har ni något liknande sa ramser nu? Som man ska hoppa. Nej, alltså vi har någon som heter typ Karlsons klister. Ja ah, just det. Kan du den? Ah, ja ah, typ heter såhär, Karlsons, Karlsons klister, roliga magister, gräs, vagga, ormen eller limbo. Och så ska man hoppa. Så ska så man så hoppa man och om man det. stanna, om man liksom ah. rör repet så att den stannar så blir det liksom gräs, vagga, ormen eller limbo. Och då måste man klara det. Ah. Vad ska ah. man göra när man säger roliga magister? då får man, får man välja, ja. man välja. Eller, ja, eller så gör man, kör man bara om helt ja. ja, plötsligt blev jag så sugen på att hoppa rem. om, om Lukas kommer att spela fotboll med någon så ja. så kommer jag hoppa räven ja, han på jag kan även komma och visa nållipu ja. <laughs> om du fick träffa dig själv idag som 11-åring vad skulle ni sagt till er själva då ja men jag, nog, för jag var ju Vilken lite rädd fråga. jag tycker också en jättebra fråga jag sa ju precis att jag var, tyckte att 11 både då och nu var en väldigt härlig ålder jag skulle nog säga att ja, men du behöver inte vara rädd för att bli 12 eller 20 eller 25 eller 30 för att du kan ja. vara så här det kan vara lika roligt i alla åldrar det, liksom, mm. det hänger mm. inte på eh, att du är 11 år du kan fortsätta 11 ja, jätt, så bra svar jag, jag skulle nog vilja sagt något liknande kan ni föreställa er själva som vuxna det här är bra. Ja, alltså... Vad skulle ni säga att till är själva som 39-åring? Ja, jag, jag, jag, jag vet inte. <laughs> jag, har ingen jag har ingen aning heller. Nej. Är det en kul tanke eller är lite obehaglig? Att alltså... tänka sig själv som 39 år. Alltså lite både och typ. Ja, jag tycker också att det är lite, lite obehagligt. obehagligt. Det är lite Det här kul. <laughs> ja, ny fråga. Ja, eh, om ni var på en öde ö och bara fick äta en maträtt varje dag. Vilken maträtt skulle ni välja? Eh, jag väljer ju en sallad med allt i. Liksom. Vilket subbigt svar. Men, men berätta mer om den salladen. Vad kan jag köpa ja men... den? Salladen med allt. För... Det, kan du bara, det kan bara jag fixa. Men, men... Du väljer en maträtt som inte finns. Ja, precis. Då väljer jag att flyga bort från den här. Sallad extra allt. Ja, men jag tar hamburgare. Det tycker jag ändå är så gott. Att jag kan äta yeah. det varje dag. Jag tar ett antrikot med pommes och sås och massa grönsaker. Jag skulle välja tacos så då kan ah, man jag ja. grönsaker, oh. bröd och kött Ja, jag skulle också. Oh. Alltså det. Kök, kök, kök. Men det är precis som jag bara <laughs> eller, egentligen. Just en dag kan man bara ta sallad man vill. Nästa ja. dag kan man bara ta ja. majs. Det alltså, är oerhört smart att beställa Bra. en buffé. Men det sämsta det var ju men... att man sa så här, okej, okay, jag väljer taco och så får man såhär, bara samma fel blandade tacos varje dag. <laughs> att det är någon sån här mupp som har nöt, de konstigaste rödlök. gröna. Ja. Mm. med ananas och så här, saker som ingen vill ha i <skratt> varje dag, pilla bort Men <skratt> Man skulle kunna svara som <skratt> Edvard Blom, du vet ni vem det är eller? <skratt> ah. Ah, han har väl sagt att hans favoritmat är smörgåsbord mm. för då får man ju också typa <skratt> ah, eh, Vad vill ni bli när ni var små? Eller vad ni vill jobba med, jobba med när ni var små? handbollsprovs Veterinär, 100 procent Eh, rockstjärna vill jag bli. <laughs> alltså jag tycker typ det är lite läskigt vad vara ni när för att det är om det har hänt någonting med en hund och ska man så skära upp den i alltså, magen det känns typ lite jävligt Ja jobbigt, jag vet. Ja. Ja, just ja. den Men vet du då har du kommit mycket längre i ditt tänkande än vad jag hade i din <laughs> ålder för att jag tänkte bara djur är gulliga jag vill jobba med djur och så tänkte jag ända upp till gymnasiet. <laughs> Ben lika långa som dina fingrar eller fingrar lika långa som dina ben? Oh. Oh, oh, oh. nej jag, tar, jag orkar inte tänka så mycket jag väljer de korta benen för att oh. orka ha så alltså, man är ju vägen oh. överallt och oh, jättelånga då, jag fingrar. Viker upp, precis, man viker upp ett ben så här. Så alltså, här, här att, att ta så här korta ben det är ju mer än som att amputera benen och, och, och då, de... då tänker jag att den här lilla stumpen som är kvar alltså mm. den här benstumpen den, kan man, den räcker för att fästa en bra protes på. Ska du pinna runt där med. Nej men hör du, ja, bra man, protes ja, det, det finns tänker... jättebra och Tänk då får bara... jag två ben ändå. Du ber mig. Och jag får den där koppen borta på bordet. Mm. Så här bara. Mm. Mm. Ja, det kommer bli utnyckes. Mm. Nej ja, men jag hade lätt varit superhänderna. Jag ser framför mig någon sorts superhjälte skurk. Alltså förstår ni hur stora de händerna blir så man går omkring med liksom. mm. Mm. Du släpper ja, skulle Det Skulle passa dig också, Det ja. mm. Skulle vara cool. Ja, ja men mm. Coola Lucas. Alltså. Ja. Använda samma lakan för resten av ditt liv eller använda samma tandborste för resten av ditt liv. Uh, lakan. Man får inte tvätta lakan ändå, eller? Man får inte, Nej. Man kan koka inte tandborsten nu. Nej. Och det är bra. Då dör bakterierna. Nej, lakan. Jag tycker det är jätteäckligt att tänka sig att ha samma tandborste. För det, det skulle ju... Jag svettas, skulle jag välja... svettas skulle jag... för mycket på natten Jag, skulle, jag kan inte välja lakan Hur skulle det se ut efter ett år? Jag Så. ligger still som en död person Och svettas <står> ingenting Så jag tror inte det skulle hända något med mina lakan. Du sover i princip i kistan med armarna i korset <står> Det enda jag, gör <står> jag bara... <står> <skratt> <slår> <står> och, ligger i <och> pratar Hoppa fram ett år i ditt liv Eller hoppa tillbaka ett år i ditt liv Mm. Då kommer man alltså, om man hoppar fram så kommer man förlora alltså då, då missar man det året man, mm. Då hoppar jag nog bak Jag vill, ja, men. Inte, ja, men. Jag vill inte missa mm. Mm. Ja man vill ju hoppa bak för att... ja, Jag skulle också alltid Det ja. kan man göra om de roliga sakerna som Ja man har och gjort. göra om misstag till just ja, ju superbra Får man göra om men kommer man ändå veta Vad som, vad som väntar liksom? På något sätt mm. vet vi? man väl ändå För i så fall hade det varit väldigt skönt Att göra mm. om senast senaste mm. året Det kan mm. jag tänka mig Prinskorv är till fingrar eller hår av spaghetti. Mm. Mm. Jag är ju vegetarian, jag vill inte ha prinskorv och äta spaghetti och jag har ju typ spaghetti hår ändå. Alltså det är ju att de luktar lite så här korvigt <går> uh, ja. Ja. Då går jag runt på nån där? Får man äta av sina fingrar och sitt hår? Ja, alltså det skulle vara ganska kul man hade. Växer ut nya liksom. Ja. <gård> Och så det skulle vara väldigt kul om man hade spaghetti hår för då kunde man sitta och äta ja. spaghetti. Kunna, ja, jag smider ju det växer kvar... lite så kan man bara. Mm. Man skulle kunna sköda ja. fingrarna en gång i veckan. Men... Du samma med håret ja. ja, gratis middag en gång i veckan. Man skulle också kunna ha sån här äh, annan form pasta. Det mm. inte det, det heter heller. ju inte ja. spaghetti då, men när och... ja, ja. man tänker så här snäckor och så. man får som en sån kort i locket. Ja, precis liksom. ja. ja. Vilka möjligheter. Ja. mat i håret eller hår i maten? Hår i maten. Jag tycker inte riktigt. Det är bara dra bort det. Det är mänskligt att tappa hårstrån ibland. Mm. Och ibland hamnar det i maten. Och då plockar man bort det och fortsätter äta. Så tycker jag. Nej, mat i håret vill jag hellre. Jag, <laughs> när jag var kanske i Louisas ålder. Ah. Då åt jag en smörgås. Mm. Där det hade varit ett hårstrå som hade liksom bakats in i brödet. För ah. Det går <fokit> aldrig slut. <hör> Nej, det var liksom... Och så åt jag en mackan och... Den känslan, det är ju typ 30 år sedan och än idag känner jag äckligt av det här hårstrået som typ så växer ja. runt i munnen. Hellre, hellre bara smakar den på huvudet. spaghetti och kött och allt. <laughs> jag ser någon på Josefins linje ändå. Att det är kladdigt. Mm. Jag tror att jag har mat i håret. Mm. Alltså, första gången jag hade den här frågan så ville jag ha hår i maten för då kan jag bara plocka bort det. men mm. Sen så tänkte jag efter och då ville jag ha mat i håret för då kan jag bara tvätta bort det med... Ja, det är sant. Förmågan att kunna tala med djur- eller förmågan att kunna tala alla världens språk och skriva alla världens språk? Oh. Alltså det här att tala med djur, det är mm. en sån sak som jag har svarat ibland- när jag har fått frågan vad skulle du vilja ha för superkraft. Då, mm. då brukar jag säga det, att jag mm. skulle vilja... Ibland har jag tänkt så här, att jag skulle vilja kunna läsa tankar- men det tror jag att man skulle bli väldigt olycklig av- och tvärt emot att tala med djur tror jag att man skulle kunna bli ganska lycklig av en. Fast ändå olycklig om de alltså är olyckliga. Jag ska bara få säga om det där med att läsa tankar. Uh. För i filmer och så, när folk kan läsa tankar, då är det som att folk tänker så här i fullständiga meningar. Och bara, eh, oj, oj, oj, vilken snygg tjej som ja. går där bort. I, I verkligheten om man skulle kunna läsa någons tankar så skulle det väl bli superkaosigt. Uh. Ja, det tror jag. Alltså, Alla tankar... Alla man möter. Ja, men, du, men du det räcker med en person för att det ska bli kaosigt. Mm. Ja, men så fort du så har hamburgare börjar tänka på det, så fort, någon såna, mm. så fort man ser någonting äh. så börjar man... Alltså, Lite det skulle chaos. ju bli så här... Jag men... undrar om det här skulle bli hela ord. Oh, det skulle bara bli bilder och liksom... Ja. Ja, det är mycket mm. bilder. Men jag ja. tror det andra är en fantastisk möjlighet. och verkligen. Men jag tror ändå jag väljer djuren. Jag vill ja. prata med djur. Jag väljer alla världens språk. Som ja, journalist är det ju ja. helt underbart att kunna jobba för alla tidningar... I alla länder. Sen undrar jag om djur säger så roliga saker, eller? Ja, men tänker men att jag känner något? Känner ni något? Något känt i djuret. Det finns ju en del, jag tänker, som sen gång, ungarna på skansen, eller någon kändis husdjur, eller. Alltså <laughs> Anders Baggs hund uh, typ. nej, nej jag inte för skulle att, men, vem ska du intervjua på tisdag? <laughs> <laughs> Anders ja uh. apropå att vara liksom, eftertraktad och jobbsvängen uh. den enda i hela världen som kan intervjua djur. Mm. Jag skulle valt att tala med djur för tänk om mm. det kom till typ en en fluga kan man bara säga hej till den. <laughs> ja. ja jag skulle också vara Om man, med djur. om de typ skulle så här, göra ett bett så kan man bara nej vänta vänta vänta. Alltså, ja. Smart. Mm. Riktigt smart. bit mig inte. Nej. Mm. Tack. Jag är på din sida. bit mig inte. jag mm. eh, gå på vatten, eller kunna andas under vatten. Mm. Andas. Gå. Jag gillar inte andas att vara under vatten. I vattnet kul ändå. Mm. Fint ja. under vattnet. För man kan tänka här, ja, man kan gå på vatten så man kan gå var som helst, men kan ja. man andas under vatten då kan man ju simma var som helst. Men ja. tänk vad underbart man är ute och springer sin runda och så bara rakt ut över vattnet. Alltså så cool fortsätter. <laughs> är det är rätt underbart, absolut. Men vad gör ni? Eh, alltså jag skulle väl att andas under vatten. Ja. ja jag, För jag tror vattnet. också jag skulle alltså, det coolt och så bara hoppa i vattnet och så kan man bada hur länge man vill. Ja, för jag älskar mm. att bada så att... Ja, jag också. Mm. Sen är det ju synd att eh... Man tänker ju att det ska vara så här korallrev och fina fiskar. Ja. Och så här. Mm. I svenska vatten är det ganska mycket så här grumligt och någon trött jädda ja. som ja. ligger på botten. Dassigt sjögräs. Ja. Men tillbaka till den här öde ön alltså en... då. Ja, det där, där mm. man ja. Äter tacos och andas under ja. var Alltid vara 15 minuter för sen eller alltid vara 40 minuter för tidig? Om man redan alltid är 15 minuter sen. Det är en halvtimme för dig alltså. Ja, precis. Ja. Ja, men jag, det är ju redan 15 minuter sedan jag tar det. Det är ju som vanligt för mig. Jag väljer 40 minuter för tidigt för man alltid, det är så många gånger, ibland har jag intervjuer som bara är 15 minuter långa, mm. då är det liksom, ja det var det. Ja, Anders Bagges mm. hund. Hej då Anders Bagges hund, det blev ingenting. <laughs> Nej funka det skulle inte funka. Man får roa sig med något annat i 40 minuter. Då. Jag hatar att stressa också så var skönt att alltid vara 40 minuter tidigt, man kan förbereda sig ja. i lugn och ro. Jag tror jag hade valt 40 minuter tidig också. Ja, mm. jag med. Oh, i skolan vilken mardröm alltså. 7.20 varje morgon. Alltså vi har en fråga till. Ska men ah. ja. det Ja. det är tillbaka på ja, när var små. små typ. mm. Mm. Äm, när var du lyckligast när du var liten? Alltså någon så tid. När var alltså inte lyckligast? en tid utan såhär, någon händelse. Mm. Alltså för mig kom ju hästarna in i livet i den... I den åldern. Och när jag hade börjat rida så fanns det en jättesört liten ponny som hette Jack på min ridskola. Och jag var verkligen, första gången jag såg honom, det var verkligen blixtförälskelse. Jag blev så kär i honom. Vår relation, alltså jag bara pratade som att det var en kille jag var kär i. Jag pratade om Jack hela tiden. Så att, eh, det var en väldigt lycklig perioder som jag fick rida mycket på honom. Och, och jag träffade faktiskt honom igen. Han lever fortfarande. Han är en riktigt oh. gammal gubbhäst nu. Lång, långt över 20 år. Och jag hade inte sett honom på många, många år. Men så träffade jag honom förra året. Vad häftigt. Tror jag, det var väldigt han, Tror jag han kände igen det. Nej, det var det, det var det som var så konstigt. För att det var så, så, här, det, blev så det blev verkligen stelt när vi träffade honom det gör jag ju så fick. Ja, det var liksom inte alls vettigt förstås. Han såg bara så här, "Hallå", typ så. Det var jätte Det kan ju typ prata med ju. Han var inte jag på det ju. Jag när var du lyckligast klass Jag tänker på något sommarlag kanske mellan 3 och 4 eller mellan 4 och 5 :00. så var ledig varje dag eh äh, vakta hem till min kompis Abbe eller så kom han hem till mig. och Asså alltså sålde vi sport. 10-12 timmar olika sporter. Mm. Vi fixade, vi gjorde egna stavar så vi kunde hoppa stavar upp. Vi hade, hade kulstötning, vi hade häcklöpning, vi hade fotboll, handboll. Men den känslan var ju magisk. Jag har en gammal Mina vännerbok. bok som min syster skrivit. Det är också när vi var runt 10-11 år som skrivit Idag är det första dagen på sommarlovet. Och, och jag kan verkligen varje gång jag läser det så var den känslan. Det, var, det kan ju inte mm. finnas något bättre. Bara, man, har man kommer vara led i resten av livet. Det är det, ja, mm. magiskt. Mm. Ah, så är det ja. När är ni som lyckligast? Eh, eh, alltså jag är väldigt lycklig när det är så här Vi har sommarlov och sen så vi har ett landställe i Hundebo. Och så har vi typ vår släkt. Alltså, hon är min, alltså ja är, precis, så är min, jag ah, kusiner. Mm -hmm. då är det så här, våra familjer och våra morfar är ett lag och sen våra andra mm. typ så sysslingar och deras familjer och deras morfar är ett lag och sen så typ så här, kör vi olika kampsporter Sporter. ja och så ja, och sen så på kvällen typ en pokal ja så vinna ja. en pokal och sen så på kvällen så får man så uppträda och så att vi går mat ja det är ja, riktigt det är en sjänsenslapp ja. mm. Mm. Gud, vilka himla roliga frågor ah, Vilket tur att vi gick in på dem mm. har Det har varit kul att spela in på dem alltså, ah, jättekul Ja ah. ah, det var superkul att ha er här mm. ah, verkligen mm. Ni skulle ju säga något Precis. eller hur ah. eh, glöm, glöm inte att prenumerera, att prenumerera på på, Kopia, podden, på den På Instagram, Snapchat Twitter, Twitter och Facebook <laughs> Precis allt som finns, ah. Alltså. Ah. som finns Prenumerera på tidningen och följ oss Och okay. ah. prill vi ses i maj Hej då! Hej då.